ak zurekin ninzata. Zer eginena duzue urtats gaueko gehienek erabakia duke zue batzuk aspaldian atxiki duzuetetxea beste batzuek agian ez oraindik, Berrsaila hauetan napanpi merkkapideek gazte batzuen iritzia emanen digute ze asmo duten bere urats gauaen pasatzeko. Mendiko suak debekatuak dira urtarrilaren laua arte, baina beste irusute gauntan, bi dona eta bat saran. Ala ere, su batzuk piztuak baitira prokuradoreak jakinarazidu salak eta bat zu pausatuko dituela baimenigabeko su horien salatzeko. Miguel Javier Urmen eta Bigarren Errepublika Frankismoa eta Trantzizioa Rondan Jimenoren liburua aurkeztu dute maulen, Espainiako Bigarren Errepublikan Euskala Abertzaletasunaren historia ulertzeko eta Gerla Zibilaren ondorioz gogoz kontra hartu behar izan zituen erabakiak liburuak seki azaltzen ditu. Guzioriek nagusiak baina nasia intzin aroaz bihitz, Charlotte. Bai, eta aipatu zuten, gauntan heuria iturri dila, pixka bat, Goizuntan gure bazterrak bustiak dira eta eta euri arriskoak kukaneintugu egun usuan egia ezan. Arratxale untan eguzkia gertze bat zuki zanki ere, temperaturak aski fresko ere, ama bost garradoren ingurian. <tusurra> iru sute, ran bezala, piztu dira gau untan, bi donaistin beste bat saran, donaistin iru eta bostektara artean dira erreak, saran aldiz iru hektara, donaistiko suaitzaltzea lortu badute ere suiltzailek errandigute sarakoa zaintzen ari direla, naiz eta kontrolpean duten. Oroi dugu dugun mendiko suak debekatuak direla urtarrilaren laua arte, joan den larun batean prefetak erabaki harturik, Hala ere su batzu pizten dira, eta ize azkarragatik eskapatu, eta edatzen dira Ola gertatu da bihar noan baita ere iparre euskal herrian, ogoi tamar bat hektara erredira eletata lekorne artean, eta debekoa intzin suak edatu ziren ere esterentzubiko aldean, egun bat hektara, eta berrogoi bat hektara banka errez. Horotara, tazken hamarregunetan irurogoi bat su emanak izan baldin badira, horietatik zazpies eskapatu dira, suen kontrolatzeko sutik eman diren komisioen kezua piztuz. Nikola Geseja, suiltzaileak, emaiten dizkiguse prefetaren erabakiaz. Prefetak hartu duela dekretu hori, gero tagehiago suteak basirela eta neork ez bait zuen abichurik emaiten. Eta hori uh, langerra emaiten zuen, bat ez edek gauaz edo arratxalde bukaeran emaiten zelarik uh, sua. Montukotz, uh, debekatuada uh, urtahiraen lau arte, orduan ez zinda uh, eman, Gelo lauetatika horrela ez badaluzatua arrete delako hori, hor doan bai e berriz emaiten ahalko da xua, errespetatu zilega, erran nahi du hain ba, zinetik erikoetxean abishua eman, emezortzia deitu xua eman mainoreen, eta, eta importantena hor be, begilatu beharko da xua hor kontrolatzeko uh, eta itzaltzeko beharko delarik. Oro itarazten dugu, prokuradoreak jakinarazi duela salaketa pausatuko duela, gabeko su horien kontra, eta azkenik ego euskal herrian ere sutea initz izan da azken egunetan, azkena atzokoa bakio eta bermeo artean. Urtatzeko bestaren zat, azken prestaketak dira eta gehienek planak eginak dituzue, lasaikilagunen artean pasatzeko edo herrian, azken urteetan aldaketa batzu ere senditzen dira donibane garazina dibidez, urtarrilaren lehen nean, belaunaldi desberdinak hurbiltzen dira besta egunaz egiteko, arrakasta eta fama ari dabiltzen biltzen lehen egun hori, PanPI merkapide mintzatu da arat besta egiterat joanenden gazte batekin. Idur edu Usaia berri bat alidera sortzen, besta egitea egunaz urtahiraren lehenean. Doni bane giro gozoa sortzen omen da urtahiraren lehenean. Eta hori izanen da ere maialen gaztea, baina lehenik gaurtik hasiko dela lasaiki giruan txartzen erraiten dauko. Beraz, hostegun e, gauean e, afari gozo batekinen eginen dugu lagun ahtean, gozo ki, etxen. Ala ere, afari alanduko dugu pixka bat. Eta boharagero biharamunean dori bane garazin eguna pasako dugu eta behiz pesta. Bat dugu usai horraina egiteko eta maite dugu biziki egon hori. Eta wala, eguneaz polita da pesta ere egitea. E, wala, lagunak piskabat dizplatxatuak dira e, atzehian edo bombatze hemen gira. Eta egia da ugtatxeaz beti usai adugula elkartzea eta... Wala, Guk hori dugu e, zine zelga maiteko eta egitea goxoki e, gure ahkean eta diaramunean amunean gero bestelagunak ikustea doneanen. E. Eta oroitaraziko dugu urtats gaua eguerdiuntan nabiatuko duzuen entzat itzordu bat duzuela baionan ere, baionan kantu ze kurtea gurtzera gomitatzen baitzaituzte eguerdi terditan eguberriko jantziekin merkatuko aparkalekoan. Eta angelun aliz itzordu emanazaizue biar urtarrilaren lehenarekin zablodo jondartzan urerat egiteko, eguerdi emana da itzordua bainu horrena hartzeko. <totipasen> Ramuntxo sagarzazu ostegununtan libra dezakete, baigorriko Agor erreka aterpetxan atxilotu zuten joan den bian, David Pla iratxe zabal eta Pantxo Flores etxearen jabearekin batera. Pantxo Flores urriaren amalauean libratu zuten, Ramuntxo Sagarzazu flojijorizeko presondegian da eta erran bezala baldintzapeko askatasuna emangoliokeete ostegununtan. Donibanoitzuneko etxe batean egoiterat behartua litzateke eta bestalde atzo eguer ditan bat gazte kateatu ziren ego euskal herriko lau hiri nagusietan presoen etxeratzea galdetzeko ernai gazte mugimenduak deiturik gazteizen lege biltzarraren kanpoko esian plantatu dira, donostian kontxako barandan, bilbon hiri erdiko araetzako zubian eta irunean espainol gobernuaren ordezkaritzaren aintzinean, denak hamiseta urdinarekin bakotsak preso baten argazkia lepoan zera mala, gazteizen ertzaintza bere ala gertu dakaten mozteko eta gazteak banak identifikatzeko, hiru oren ez atxikiak izan dira. Berdin Bilbon, zubiko trafikoa mostuta dena kontrolatu dituzte oren batez, eta hiru Espainol Polizia da etorri batzu lekuan berean identifikatuta beste batzuk komesialde girat ereman dituzte. Miguel Javier Urmen eta bigarren errepublika, frankismoa eta trantzizioa Roldan Jimenoren liburua plazaratu berri du Pamela argitaletxeak. Roldan Jimeno, historia irakasleak espainolez idatzi du badu, Urmenetak Miguel Javier Urmenetaren semeak berak egin du euskarazko itzulpena. Miguel Javier Urmenetaz den ikerlan honek, bere sortzearen eungarren urte buruan, Nafarroako ogeigarren mendeko historia markatu duen gizon handiaren biziak ondatzen du, pertsonala eta ibilbide profilisak eta politikoa gizon hontas zerbait azpimarratzeko CEO arra alden galdegin diogu Roldan Jimeno idazleari Bueno, oso pertsona argia zen agian Nafarroan ogei garrimendan egon den politikorik argiena, Sentsibilitate sozial izugarri handikoa bera, bueno, ba, haitzindaria izan zen e, langileak e, laguntzen edota e, e, Nafarroako mugimendu feminista ere asko zordio edota, bueno, ba homoseksualen aldeko apostua, bueno, e, baditu mundu batzuk izugarri I bueno ba, aurrerakoiak e, eta oso garai zailetan ez da aurrerakoia izateko zeta ja ez bakarrik gertatu ziren urrengatik baizik eta diktadura batenpean zirelako ez eta bueno usardia hori izan zuen eta da bueno zitzaion gehienetan. Haren biografia Espainiako bigarren errepublikan Euskal Abertzaletasunaren historia ulertzeko ezinbestekoa da, iruñako hau Nafarroako diputatu izan zen, Nafarroaren industrializatzean, Euskal kulturaren garapenean eta Ipar Euskal Herriko harremanen bultzarazteko izan zuen engaiamendua ere argitara ekartzen du liburuak. Jobe jarri nordoki garaztarra zendu da bestalde larogoita sortzi urtetan. laborantza munduan biziki ezaguna, zaldi tratulari bezala, hemen gaindiko kabalaferien figura handi bat desagertzen da. Bisitak bere Donibane garaziko etxean egin daitezke eta ehorzketa larun goizeko goizeko amaiketan izanen da Donibane garaziko helizana. Portugaleteko hirurogeita irru urteko medizale bat ere atzo gorbeia mendian zer gertatu den ikartzen ari dira oraindik baina hiduri luke bihotzekoak eman diola. Eta kirol itzorduekin bukatzen dugu berrizsaila futbolean ligako lehen mailan mutikoetan Real Madrid nahausitu zen atzo Donostiako errealaren kontra kontrairu eta bat Ei bar naitu zen gironen kontra B eta 0 eta bigoko zelta 0 eta bat Bilboko Atletikaen kontra eta Saskibaloian Gasteizko Baskonia lituanian ari zen berda Europa mailako topa 16akari 89 eta 68 irabazi du Kauna sen kontra. Ara,